34. David és Ford is azbeszt kezes lábasban volt. Peter Wieland a szoba közepén áldogált egy szkeletonba szíjazva. David ura előtt térdelt, és a szkeleton vezérlő kapcsolóit kalibrálta. Kinyílt a lakószoba ajtaja, és Meredith Vickers lépett be rajta. Mégis eljöttél, szólalt meg Wieland a nő felé tekintve. Azt akartad, nem? Csak meglep, hogy itt vagy, hiszen az ellen is tiltakoztál, hogy én eljöjjek, indult be a szkeleton, lépegetve a férfi testével. David óvatosan fogta Villent karját, úgy támasztotta megjárás közben: Köszönöm, kimehetnek, intett Willend a személyzetnek. is. bicentette meg a fejét David, intett Fordnak és a szobában áldogáló többieknek, majd együtt távoztak. Vickers megvárta, amíg az emberek elhaladnak mellette, és az ajtó bezárul mögötte. Csak azután szólalt meg: Figyelmeztetlek, ha nemész oda, meghalsz nézett Vélendre. Látod, milyen pessimista vagy? Ezért lett volna jobb, ha otthon maradsz válaszolt az öreg a nőnek, miközben a szkeleton segítségével leült az ágy szélére Tényleg azt hitte, hajlandó leszek évekig azon vitatkozni otthon, hogy ki a vállalat feje csak mert te elutaztál és sodára vadászol egy is tehát a mögötti bolygón valahol az űrben, lépett egyre közelebb a nő Egy király uralkodik, azután meghal, súgta Vikersz, miközben letérdelt az öreg ember elé. Így kell lennie, érintette meg Willand térdén pihenő készfejét. Ez a dolgok természetes rendje. Csókolta meg lehajolva az azott készfejet, mire az ökölbe szorult. Még valami, fordította arcát a nőre a férfi, aki idáig a padlót bámulta. Nincs, bámult az arcába a nő vigyorogva, majd fintorba húzódó arca ejtette ki a szót. Papa. Meredith Vikers lassan felállt, és miközben távozott a szobából, még odavetette. Ez minden.